А після тихої години можна жити. І в неділю, коли всім дають спокій. Сідаю біля шахівнички і пересуваю фігурки. Пішачки, які мають шанс стати королевами, королі, що залишаться на дошці за будь-яких умов. Якось ти знайшов коробку з шахами в будиночку в горах, що винайняв на кілька днів для нас. Не знаю, що ти придумав удома, аби втекти. Намагалася про це не думати. Лиш один раз ковзнула чорна, немов осіння хмарка, думка. А якби ми жили вдвох по-справжньому, ти би від мене теж тікав? Нам не пощастило з погодою, дощі. Чи пощастило? Був камін, нехай не зовсім справжній, електричний, але ж камін. Був ти і була я. Утомлені після любощів загорталися один на двох плед і дивилися на штучний вогонь. Коли ж ти знайшов коробку з шахами, розкладали фігурки на шахівниці і вершили долі дерев'яних фігур. Вони покірно йшли з клітинки на клітинку. А потім ти вигравав. Мені було не шкода. Клала обережно свого короля, підводилася і йшла до тебе. До маленького пішачка, який уявив себе королевою. «Шкода, що в житті не можна так, як у шахах», – сказав ти. «Шкода, що в житті не можна так, як у віршах», – сказала я. Ілля. «Ви ж не будете мене бити?» Ці слова врізалися так глибоко, що Ілля нічого не міг з цим зробити. Малий не міг розв'язати приклад. Мордувався хвилин п'ятнадцять. Урешті зробив. Із помилками. «Не так», – сказав Ілля. «Сів поряд і став показувати, де виправити». Хлопчик замість того, аби переробити, глянув за травленим звіром, зіщулився і спитав. «Ви ж не будете мене бити?» «За що?» «Я помилився». «Це тільки математика. Тут можна і потрібно помилятися. Давай я допоможу». Ілля почав повільно переписувати приклад. Хто б тільки знав, як йому важко писати лівою рукою. «Ніколи вже не буде легко». «Бачиш? Ось так треба було зробити». «Бачу». «А татові не скажете?» «Що я повинен йому говорити?» «Це наші з тобою справи, і це математика. Ти не зробив нічого поганого. Ти просто помилився. Помилятися теж треба вміти». «Я гарно помиляюся?» «Так, дуже гарно», – Ілля притулив хлопчика до себе. «А ще краще ти виправляєш свої помилки. Спробуєш ще?» «Ага», – радісно відповів Малий, і почав розв'язувати наступний приклад. «Помилятися не страшно», – повторив собі Ілля. Уважно придивлявся до батька, коли той забирав малого. Нормальний тато, малий радісно до нього побіг. Ілля запевнив батька, що син чемний і старанний, що все виконує ретельно. «Може, треба було поговорити про те, ви ж не будете мене бити?» Не наважився, розповів згодом Терезі. Не спав, бо у вухах було те, ви ж не будете мене бити. Чув, як вона поверталася додому, чув, як гримала дверцятами холодильника – Чув, як дзенька в посуд, зайшов до неї. Не спиться усміхнулася Іллі. Є трохи ти з роботи чи побачення з роботи. Тереза сіла з горнятком і канапкою. «Усе добре з роботою так, а з... з іншим не знаю. Начебто й добре, але не знаю я, чи маю право на оте добре, чи заслужила. Тереза говорила і дивувалася. Чому вона розповідає все це не Сергієві, а іншому чоловікові? То певно ніч усе винна, бо вночі приходять тіні твого минулого, і ти хочеш про них розповісти бодай комусь, аби зникли вони від цих розповідей, відступили, немов і не було їх ніколи. Якщо ти його маєш, значить, заслужила за певне фелля. Щоб знати, що й наскільки з минулого варто тягнути в теперішнє? Нічого не варто. «Якщо воно в минулому, нехай там і лишається. Не місце йому тут». «Але ж розповідати про нього варто? Для чого? Це щось змінить у твоєму теперішньому?» «Не знаю», – замислилася Тереза. «Гаразд, давай не так. Для того, кому ти хочеш це розповісти, воно щось змінить?» «Ну і закрутив». «Наскільки я розумію, є щось, що ти не знаєш, чи розповідати тому, до кого ходиш на побачення, так? так?» «Не розповідай». «Ти серйозно?» «Серйозно, не розповідай, якщо вагаєшся. Розповідатимеш тоді, коли будеш впевнена, що хочеш». «Це така чоловіча логіка?» «Ні, це життя. Сьогодні собі думав, як доросле життя відрізняється від дитячого».